Гайдн Франц Йосеф, 1732-1809, австрійський композитор. До його великого творчого доробку входять 104 симфонії, близько 50 концертів та 84 струнних квартети. Гендель Георг Фрідріх, 1685-1759, німецько-англійський композитор. Почав свій творчий шлях у ролі органіста та музиканта оркестру, автор інструментальної музики, ораторій та опер на біблійні сюжети. Твір «Месія». Гершвін Джордж, 1898-1937, американський композитор. Створював, інколи у співавторстві з братом Айрою, концертні твори та бродвейські мюзикли. Твори «Поргі і Без» – рапсодія в стилі блюз. Леннон Джон – 1940-80-й і Маккартні Пол – народився в 42-му. Англійські співаки та композитори. У складі ансамблю «Бітлз» створили чимало популярних пісень. Зокрема «Єстедей» – в перекладі вчора МонтеВерді Клаудіо – 1567-й. 1643. -й. Італійський композитор, один із основоположників опери. Твір Орфей. Моцарт Вольфганг Амадей, 1756-91. Австрійський композитор написав 41 симфонію, близько 30 концертів для фортепіано та низку опер, зокрема Дон Жуан, Весілля Фігаро. Чарівна флейта Сібеліус Ян 1865-1957 Фінський композитор В основу його симфонічних поем ліг відомий фінський епос Калевала Прославився своїми симфоніями та концертами для скрипки Твір Фінляндія Стравінський ігор 1882-1971 Російський композитор, автор симфоній, опер, а також всесвітньо відомої балетної музики. Твори «Жар птиця», «Весна священна». Чайковський Петро, 1840-1993, російський композитор, майстер оркестрування та талановитий мелодист. Писав балетну музику, симфонії, концерти для фортепіано та опери. Твір Лебедине Озеро Штраус Йоган 1825-99 Австрійський композитор Іскрипаль Слідом за батьком і братами писав вальси Популярній нині ТВІР Голубий Дунай ІЛюстрації в основу книжки про пригоди Тома Сойєра лягли власні дитячі враження Марка Твена. В останні вісім років життя Бетховен остаточно втратив слух. До цього він користувався слуховими ріжками. Моцарт почав писати музику у п'ятирічному віці. Через два роки він уже давав концерти.